Нехай. Час краще за нас знає, як має бути. Обережно торкаюся твоїх думок, аби не сполохати їх. Обережно торкаєшся моїх мрій, аби не розбити. Обережно цокає годинник. Ми ще не знаємо, що наш час нам уже відміряно, і не буде перерахунків. Толя Толю вважали божевільним. Він не опирався. Нехай. Не кожен район має свого тихого, інтелігентного, божевільного, так що їм ще й пощастило. Якщо читаєш книги, дивишся на нічне небо в телескоп, мрієш співати в опері, фотографуєш усмішки і віриш у прибульців, цього достатньо, аби вважатися божевільним. Толя не розумів, чим ті, хто бігає по ворожках та екстрасенсах, нормальніші за нього. Може тому, що не мають мрій? Чи мають, але вони якісь банально нецікаві – «Квартира, машина, відпочинок у Туреччині?» У нього таких мрій не було, тому його і покинула дружина. Вона виходила за нього, як за перспективного, модного фотохудожника, у якого весільні та хрестильні фотосесії розписані аж до посту. Мабуть, уся біда була в толєній гарній зоровій пам'яті і невеликій чисельності міста, в якому він жив. Спочатку фотографуючи наречених, він дуже тішився, незважаючи на постійні вказування родичів наречених, як то і що має бути на фото, кого де фотографувати і які весільні наїдки детально зафіксувати. Кілька разів його об'єктив ловив нахабну руку дружби в декольте молодої чи занадто пристрастні цілунки дружки й нареченого. А за рік-два він фотографував тих молодят знову, але вже в інших подружніх парах. І тільки церква, парк, ратуша були незмінними в бажаннях наречених. Дружина просила не перейматися тим, бо люди мають право розлучатися і виходити заміж стільки разів, скільки їм заманеться. І фотографуватися теж. А чому це його дратує, вона не розуміє. Так же навпаки зручніше. Уже всіх гостей знає. Але одного чудового дня Толя вирішив, що більше ніяких весіль. Краще вже похорони. А ще просто щасливі люди, які ходять вулицями і усміхаються сонцю, дню, іншим перехожим. На похоронах головного героя явно не будуть перефотографовувати, та й він претензій фотохудожнику не висуне. Що ж до щасливих людей, то з ними працювати легко, бо вони занадто щасливі, аби вказувати митцеві, як той має працювати. А ще усміхнено щасливі люди щоразу різні, як і щастя різне Дружина не пережила зубожіння Допокійників на фотосесії Толю запрошували дуже рідко Зі щасливими людьми взагалі була біда Тому скористалася своїм правом щодо кількості одружень і розлучень і пішла від Толі Він її не засуджував і не ненавидів Якби був на її місці, то теж, мабуть, пішов би від себе самого а поки що Толя спокійно фотографував своїх покійників і щасливих людей. Потім за усміхненим фото намагався знайти власника гарної усмішки. Коли вдавалося, дарував людині світлину, аби щаслива мить зберігалася, бодай, у пам'яті. Коли ж ні, складав у свій архів. Тереза називала його квартиру «Архівом щасливих людей». Щодо співу в опері, о, це була така солодка і моторошно-прекрасна мрія, від неї завмирало серце, а в животі пурхали скажені метелики. Толя навіть ходив до місцевої філармонії, але не взяли його в солісти. Він, правда, не дуже засмутився. Філармонія – це ж не опера, та й співати постійно не хотів. Лише б разочок вийти на сцену і аж у голові паморочиться. Але досить мріяти. Родичі покійного чекають на світлини. Толя сів за комп'ютер і передивився вчорашні фото. Є щось гірко-прекрасне в непідробному стражданні, щось моторошно заспокійливе в смертельній блідності й нерухомості. І таке неминуче, бо розумієш, що смерть – це єдине, звідки немає вороття. Ніколи. Такі альбоми не виставляють у соцмережі написом «Похорони 2017» або «Прощання з дорогою бабунею». Їх не тримають навіть на комп'ютерах. Люди бояться смерті. Він роздруковує світлини і складає в альбом, який родичі ховають глибоко в шафу, щоб на річницю смерті витягнути й поплакати. Хоча що гріха таїти, дехто й похизуватися, мовляв: "Погляньте, який розкішний похорон був". Попрацювавши години дві толя зрозумів, що треба бодай на трохи втекти з квартири під живе сонце, прихопив фотоапарат.